S-a și patra, 54 -a, pentru mântuirea, sfințirea, desăvârșirea și înfierea celor adormiți. Aleluia, slavăție, tată Tatăl Celeste, iubim și te rugam, mântuiește și sfințește pe frații noștri, creștini ortodoxi care au adormit, fiindcă s-au smerit, de aceea cări celor săraci cu Duhul le-ai dăruit. Aleluia, slavă ție, tată Celeste, iubim și te rugam, mântuiește și sfințește pe frații noștri creștini ortodoxi care au adormit, fiindcă n-au văzut, dar au crezut, și faptele cele de mântuire și sfințire le-au făcut. Aleluia, slavă ție, Tatăl Celeste, iubim te rugăm, mântuiește și sfințește pe frații noștri creștini ortodoxi care au adormit, fiindcă pe bolnavi, pe săraci, pe cei închiși, i-au miluit și între cei binecuvântați fiul tău cel iubit i-a primit. Aleluia slavă ție, Tatăl celeste, iubim și te rugam, mântuiește și sfințește pe frații noștri creștini ortodoxi, care în dreapta credință au adormit, fiindcă tălhare cu nedreptăți și cu lovituri i-au lovit și ei au suferit, fiindcă după dreptatea ta au însetat și au flămânzit de aceea, cu fericirea celor prigoniți, ți învrednicit. Aleluia, slavă, ție, tată Ceresc, te, iubim și te rugăm, sfințește pe frații noștri ortodoxi creștini care au adormit ca preoți, diaconi, monahi, episcopi, te-au slujit. Talanții dați i-au înmulțit și fericirea slujilor credincioase le-ai dăruit. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Ceresc, iubimște rugăm, desăvârșește pe frații noștri creștini ortodoxi care ca pusnici, monahi, rugători, ctitori sau au nevoit și fericirea celor curați cu inima au gonisit. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm în fiază. Pe frații noștri creștini ortodoxi care ocărâți, prigoniți, loviți, furați, uciși, în dreapta credință au adormit și ca mucenici te-au iubit. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc. Te iubim și te rugăm, înfiază pe frații noștri creștini ortodoxi, fiindcă nu s-au smintit. În cursele vicrene ale rătăciților și ale sinagogilor satanii n-au căzut. Faptele cele sfinte ca o comară au agonisit ca să încă te-au iubit. Aleluia, slavă Tatăl Celes, te iubim și te rugăm, înfiază pe frații noștri creștini ortodoxi, care în dreapta credință au adormit fiindcă au fost închiși, chinuiți, deportați, lobiți, dar de tine nu s-au despărțit, deși cu bani, aur, funcții, dușmanii tăi i-au omit. Aleluia, slavă ție, Tatăl Celestei, iubiți, pe frații noștri ortodoxi, care cuvintele Sfintei Evangheliei le-au trăit și le-au răspândit. Crucea și-au purtat, de toate s-au repădat, pe Domnul l-au urmat și pacea ta au semanat și au lucrat.